Зайду за тобою ввечері. Сьогодні в клубі будуть танці, не витримала Леся. Слухай, Богдане, давай ти припиниш це безглуздя. В мене є чоловік для подібних розваг. А тобі раджу знайти дівчину років на десять молодшу за мене. Ага, як агресивно. У Богдана азартно зблиснули очі. То це ти так культурно закидаєш, що я ще не доріз до розваг з тобою? Ні, лише кажу, що в мене вже є чоловік. «То чого ж він не тут?» – іронічно посміхнувся Богдан. «Тому що не твоя справа», – роздратовано відрізала Леся. «Ну добре, добре, зрозумів. Більше не займатиму. Але давай хоч щось цікаве тобі покажу. Ось цвинтар, наприклад!» – знайшовся він, глянувши на хрести, що стерчали в далині. «Ні, тільки не цвинтар», – аж занадто поспішно сказала Леся. «Що таке?» – Хоча хлопця забігали бісики. «Столичні красуні бояться примар?» «А хіба ви самі не обходите цей цвинтар стороною?» «Це тобі дід Степан Ляльокна розказував. Бездушній все таке». «Так, але... І ти повірила в ті байки? І хто з нас тут дитина?» Олеся почервоніла від роздратування, а Богдан задоволено всміхнувся. Ходімо, рішуче сказав він. «Там нема чого боятись». «Ти вже був там?» «Звісно, сто разів!» «Я не піду». «Гаразд, я сам піду і доведу тобі, що боятись нічого». «Чекай, не треба!» – Леся відчула тривогу за хлопця. Та це тільки більше його розпалило. Він широко всміхнувся і солодко проспівав. «Не хвилюйся, Люба, твій герой повернеться і оком не змегнеш!» І, не чекаючи відповіді, побіг до цвинтаря. Леся була зла як сто чортів, але залишилася чекати. Мала переконатись, що з цим бевзем буде все гаразд. А ще для того, щоб сказати йому кілька лагідних. Час минав, а хлопець не повертався. Може, навмисно дратується? подумала Леся, але десь всередині відчула наростаюче хвилювання. Вона почекала ще, але ситуація ставала вже зовсім безглуздою. Врешті я не його мамця, щоб стояти тут і хвилюватися. Раз такий дорослий, то сам собі десь раду. З цією думкою Леся розвернулася і попрямувала назад до дідової хати. Йдучи вулицею, побачила крамницю. І вирішила, що для підняття настрою не завадять якісь смаковики. Приємна тітонька видала їй пачку печива та шоколадку. А тоді раптом спитала. А ви часом не онучка Степана? Ні, я дружина його онука Андрія. Тактовно відповіла Леся, намагаючись швидше піти, щоб не відповідати ще на ряд подібних запитань. А, так-так, пам'ятаю, Андрійка, ще маленьким приїздив та гусей ганяв. Почалося, подумала Леся. Намагаючись мило всміхатись. Але, з іншого боку, чого вона очікувала? Це ж село. Всі все про всіх знають. Тоді ще тітка Мотрина була жива, продовжила нескінченну історію жінка. Тоді дідова дружина, пояснила вона спеціально для Лесі. Бідна жінка, так з молоду померла, та ще й за таких дивних обставин. А що з нею сталося? Лесю наче кольнуло щось у середині. Тому то й справа, що ніхто не знає, що трапилось. Продавчиня вмостились зручніше, задоволена, що привернула увагу дівчини. Ввечері лягла спати, а на ранок не прокинулась. Подейкують, перед тим сварились вони сильно із Степаном. Сусіди казали, що чули, як він вичитував її за те, що на цвинтар ходила. А ще назвав бездушною. Ну, не просто, а як ті бездушні, що з цвинтаря приходять. То ви теж у них вірите? Та як же не вірити? Було вже таке. Прийшов якось Остап на шковель із того чортового місця. Посварився з дружиною, штурхнув її обріг і насмерть. А до того був таким спокійним чоловіком, жінкою пальцем ніколи не торкнув, навіть на підпитку. А ще Леся, дівчак крамарів, ішла з городів та вирішила скоротити дорогу через цвинтар. А як прийшла, то наче підмінили дитину. Спочатку посварилася з тіткою, секлетою, за її грушу котра гілками на подвір'я крамарів нависала. А тоді вночі спалила їх хлів разом із цією худобою. Це ж якою бездушною треба бути? Зрозуміло, повільно сказала Леся, прирвавши потік страшних історій. А що ж із тіткою Мотриною сталося? Та всі казали, що щось тут не так, зам'ялася жінка. Дехто навіть вважав, що то Степан став бездушним, а тітка Мотрина те помітила і... Та що це я наговорюю тобі, дитино. Раптом похопилась вона. Тож і стільки часу минуло, та й лікар казав, що у Матрини серце було слабке. Проте Лесю це не дуже заспокоїло. Вона йшла до дідової хати і згадувала все, що чула про бабусю Андрія. Взагалі-то і згадувати не було що. Вона знала тільки, що та давно померла через хворе серце. Діда вдома не було. І Леся вирішила нарешті сісти за Роман і спробувати забути про все це чортовиння. Але викинути з голови цвинтар, Богдана та покійну тітку Моторину ніяк не вдавалося. Тоді спробувала поглянути на це з іншого боку. Можливо, всі ці історії про бездушних – лише прикриття людського паскудства. Щоб краще міркувалось, вирішила приготувати собі чай. Чайник неспішно грівся на вогні, і Леся, щоб згаяти час, почала оглядати колекцію зброї, що прикрашала стіни дідової хати. А дивитись було на що. Тут були і шаблі, і різні типи багнетів, ножі, кортики і ще багато іншого. Розглядаючи все це, вона непомітно підійшла до кімнати діда. Двері були прочинені, і піддаючись дитячому пориву, Леся заглянула всередину. Там виявились лише фотографії. Більшість – із дідового партизанського минулого. Мабуть, звідти буває колекція зброї. Та раптом Леся помітила світлину в дальньому кутку кімнати, і зі здивуванням побачила на ній усміхнених хлопців у формі Червоної армії, що обсіли літак винищувач. Нижче стояв підпис «Друз'я на вік. Вона уважніше придивилась до одного з пілотів і порівняла з іншими фотокартками. Сумнівів не лишилось це був молодий дід Степан. Біля хати почулися важкі кроки, і Леся, швидко поставивши картку на місце, вискочила з кімнати. Ще не поїхала? Спорога здивувався дід. А «Ні», – бадіро відповіла Леся, хоча серце шалено колотало в грудях. Маршрутка зламалася, дядько Петро обіцяв завтра вранці завести. «Погано», – похмурнів дід. «Гадаю, до завтра ще якось вбережуся від тих бездушних», – сказала Леся з нервовою веселістю. «Ти, мабуть, не до кінця усвідомлюєш всю небезпеку цих створінь». Обличчя діда стало жорстке, а вицвілі блакитні очі пронизали її наскрізь. Мабуть, не усвідомлюю, пробулькотіла Леся, відчувши, як по шкірі пробіг мороз. Але вона швидко опанувала себе і якомога буденніше сказала. А розкажіть діду більше про тих бездушних. Наприклад, чи завжди вони вселяються в людей, що на цвинтар ходили? Чи може комусь пощастило повернутися без підселенця? Бувало по-різному. Бо то не прості примари, вони розумні і вибирають лише тих, із ким вигідно жити далі, хто має якісь перспективи. Особливо цікаві їм ті, з ким можна поїхати за межі села. Тому й кажу тобі, щоб тікала поки не пізно. Ну, то я ж на цвинтар більше не піду. Чого мені боятись? Бездушних, що вже мають людські тіла. Тобто вони вміють переселятись з однієї людини в іншу? Олесі поховував всередині. І у вас в селі вже є бездушні? Хто його зна? Знизав почима дід, вибиваючи попіл з люльки. Ті, що спочатку були... На кої лиха та повтікали Або загинули Раніше їх одразу було видно А тепер вони навчилися ховатися серед нас Стали розумнішими Маскуються під звичайних людей Та вичікують слушної нагоди Дід задумів люлькою І задивився кудись далечінь, Наче задумався про своє Зрозуміло Сказала Леся і одразу додала Та я мабуть піду ще попрацюю Іди, іди Леся замкнулась у себе в кімнаті і спробувала зібратися з думками. А тоді, недовго думаючи, написала Андрієві «Маю кілька питань про минуле твого діда. Як буде час, подзвони». І одразу отримала відповідь. «Вибач, зараз не можу. Я на конференції. Пиши сюди все, що цікавить, я відповім пізніше». Леся довго думала, як краще сформулювати те, що її цікавило, і врешті написала. «Чи служив твій дід коли-небудь у Червоній армії? Якщо Андрій про це нічого не знає, значить дід чомусь це приховує. А якщо знає, то цікаво, як так сталося, що червоноармійський пілот пішов в УПА. Це, може, і не привернуло б такої уваги, бо подібні випадки траплялися. Але якось дивно все це виглядало на тлі розповідей про бездушних. Так чи інакше, вона зробила все, що могла, тому спробувала викинути все з голови і поринути в написання роману. І, надивно, їй це вдалося. Коли наступного разу вона глянула у вікно, на дворі вже були глибокі сутінки. А ще здавалося, наче хтось стоїть біля воріт. Леся підійшла до вікна і придивилася. А ні, їй не здалося. Якийсь чоловік там таки був. Він стояв проти світла, тож видно було лише темну постать. Аж раптом невідомий повернувся, і у тьмяному світлі місяця Леся впізнала обличчя Богдана. Вона одразу схопилась і вибігла з кімнати, але наскочила на діда, що згородив їй дорогу, куди зібралася. Його очі стали пронизливими, а кремезна, хоч і стареча постать рішуче насувала на неї. Раптом усі сумніви склалися в одну шалену думку чому дід так хоче, щоб вона якнайшвидше поїхала? Може, тому, що вона мусить вивести бездушного, котрий дивиться зараз на неї вицвілими старечими очима, і тоді зрозуміло, чому він так береже свою цінну посудину. Від односельчан, аби ті ні про що не здогадались. І немає ніяких химородниць. Є лише дід, який знає про бездушних все, тому що... Леся стрімголов кинулася до дверей. Дід спробував схопити її за руку, але вона встигла вискочити на вулицю. Не зупиняючись, побігла до воріт, за якими стояв Богдан. Вийшла нарешті. Голос хлопця був надиво спокійним. «Так», – відхекалася Леся. А ти чого прийшов такі порі? Щоб провести тебе до клубу, без тіні жарту відповів Богдан. Я ж відмовилась, пам'ятаєш? Леся відступила на крок. Мабуть, я був недостатньо наполегливим, криво посміхнувся він і одним рухом притис її до воріт. Від несподіванки Лесі перехопила подих, аж тут вона побачила очі Богдана темні й пронизливі, і крізь них дивився не підліток, а хтось значно старший та розумніший. Відпусти її, бездушнику!» Раптом почувся дідів голос. «Геть з мого дому!» Богдан лише недобре всміхнувся, а тоді раптом припав губами до її вуст. У все попливло перед очима. Вона відчула той самий жах, що на цвинтарі. Гарячі губи, здавалося, випивали з неї душу. Її тіло оніміло, а ноги підкосились. Крізь імлу вона чула, як старий, щось кричав дуже близько, а тоді настала темрява. Леся пайдуже дивилась у вікно. Автобус неквапливо долав Лани Житомирської області. Вже скоро Київ, нарешті Київ. Смартфон подав сигнал, і вона згадала, що забула прочитати вчорашні повідомлення Андрія. Він написав майже вночі, але їй було не до того. Згадала, як дід заглядав її у вічі й гукав. Приводив дитями. Тепер усе це вже неважливо. Вона відкрила повідомлення. Вибач, що так пізнали Сюню. Щодо діда, то він дійсно служив у Червоній армії за загальним призовом на Далекому Сході. А коли приїхав додому і побачив, що коять НКВД-сти в Україні, то більше не повернувся на службу і приєднався до ОПА. Вона відкинула смартфон і знову байдуже подивилась у вікно. Все це вже неважливо. «Ну як, вже відпочила?» – почувся веселий голос Андрія з вітальні. «Так», – автоматично відповіла Леся, зав'язуючи шалик перед дзеркалом і намагаючи зрозуміти, що буде він пасувати до сукні. «Тоді в мене є дещо для тебе цікаве», – прошепотів чоловік у саме вушко, непомітно підійшовши ззаду. Леся сіпнулась від несподіванки. «Що таке, сонечко?» – стривожився він, опустивши руку з двома білетами на літак. «Може, ми злегковажили твоїми пригодами? Розкажи, що там трапилось?» «Нічого особливого». Місцеві повір'я розгулялись та й усе. Одразу всміхнулася Леся і швидко поцілувала чоловіка. «Я просто ще не оговталась». «Зрозуміло», – заспокоївся Андрій. «До речі, кахлі на кухню прийшли покласти раніше, тому я навіть ремонтом стих зайнятися». «Чудово, але є й не дуже гарні новини», – спохмурнів Андрій. «Ті дві старі липи» які ти так захищала, так і зріжуть. Схоже, ці покидьки купили офіційний дозвіл на землю скверу і... Нехай. Перервала його Леся. Мені набридло з цим боротися. У Києві дерев ще вистачає, а я хочу нарешті сконцентруватись на своїй роботі над романом. Ну, це, звісно, гарна думка. На обличчі чоловіка читали здивування. А ще я тут подумала, що варто прийняти запрошення до партії захисту громадян, яке мені пропонували. Лесю, ти ж сама з нього сміялась і казала, що це якась безглузда одноденна партія. І чи не ти мені говорила, що справжній письменник має бути поза політикою, щоб могти піднімати гострі питання? Я не збираюся займатися політикою, але хочу мати справжні важелі впливу, щоб донести до людей правильні думки. Вона довершила свій образ двома сережками і задоволено оглянула себе в дзеркалі. Андрій уже всміхнувся і пішов розливати каву, а тоді гукнув весело з кухні. Ти Лесько стала просто таки бездушною. Сірі очі дівчини звузились і глянули в дзеркало гострим, мов лезо поглядом. Не вигадуй, любий.